On, Eguerdi ongabon, zuen zuele ongeit horri mugen merrak podkastera. Ba,ak ez dute, bideo podcasta podkasta eta gainera, ba, e, daierz eta bi oken mintza praktika. Ni brutal naztu ebat zuebartzen alatik. Eta, gaurkoan ere bai, daierz, ba, euskal herritik dugu, da, euskal herritik dugu, irundi kain zuzen, kaixo, daierz? den da, adenaik eta komentatu badizuet ba ba pizkan pizkanaka eh conspiran bat bilakatzen ari den ez dela zeren ba Juan den astean bai Juan no, den astean hartu nuen e, gripearen zertoa eta aste honetan ba gripea pasatzenen ez no, <laughs> Bain ba baina ez ba jarraiko jarraituz zuten egunetan edo ez ez ez, ez. Azte bat pasatu da eta orduan ba, gaixerik. Oso ondo. Oso ondo. Bueno, no? Baina bueno, baina, bueno e... zorionez, zorionez, ba, e... no eskibaiet, aste buruan tokatu zait gaixorik egotea. Horrela, <risa> <Orera>, horrela. <risa> baina bueno, horrek alde honen bat daukazzen, eh? ba, horrek bueno, ba, honen esan nuen bezala. Eh, cyberpunk videojokura jolasten hainez, eta ja gutxi gora, era biaztetan berrogei ordu dara mazat, eh? Ostras, tope tope power Bai, bai, bai, bai. ordu estrak egiten hainez <risa> Onda, onda <risa> Ba bueno, eh, gaurko saioa komentatu enuen bezela eh, Marvel Snap videojokari buruz eh, izango da uh -huh. zenbat bat eh, jolazteko aukera izan duzu, daier? Ba ez gai egiz, ez gai egiz, nahi el... eh... opuertzaketekin buruelarri, eh, bihazte barro dagoazterketa, eta, bueno, denbora librean, egia esan, ba, eh, eman lezake, ba, egiten dugun pod podcasta animari buruzkoa dela, zera azken alean anime de xenti, justan Ba, eta, bueno... ez eh, ezaketze anime ikusten nahi zara? Ba, ikusi dut... Eee... Eh... No da, Kimetsu noia hoi ba, mm. Demon Slayer... Eee... Eh... Zikusi dut gaia... Jujutsu kaisen, ikusi dut ere. Ordean, Trenko... nik ni antzeko arte ba. marzeal egiten du, Jujutsu, ez, baina Jujutsu bai. <laughs> Zetxistea, ikara garria, eskerkasko. Ha, <laughs> <laughs> ha, ha, Barkatu, barkatu, barkatu. Eta hain... Eh, Deskubritu dut anime... Ez horren ezagun bat... Eh, Ranking of Kings da itzen dena. Ousama King eh, japonieraz. Eta, bueno... Da, da pixa... Berezia, osa da... Ez dauka animazio izugarri bat, baina dauka historia bat horrela... Naiko kuriosoa, interzgarria. Bueno, ba, egun batean tratatu aldez, ditzakegu adibidez, ba, eh animean oñarritutako bideojokoak agian. <laughs> Ostrak. Bueno, baten bat jolastu dugu, eh saioa gitarari garela, baina, baina, baina nor normalen ez da izan irizpide bat, pizkat, ba bideojoko hori jolasteko, Ez da, normalen está, es, ba, bueno. momentos es. Asibarko nahi Sword, Dark Player doietakoren batean ikusten, e, historia zagutuz da jolazteko. Bai, bueno, hor anime ikusi nuen, eta animea zizte asko guztatu egia esan, baina, bueno, bai, badaude bideojokoak. E... Bai, eta, bai. bueno, agian, agian, ba, gaurko zailo ikusita, agian, Yu-Gi-Oh! Nordaki, ez da? Balintake. <risa> <risa> <risa> <risa> <risa> <risa> <risa> Va, bueno, eh, comenta… Bai, barcatu, barcatu, salgo. Bai, barcatu. Eh. Ni ba, eh, ba, que indud probatxo, oren bat, horrela… Ba, esagunak egin diren anime ekin, adibidez, ba, One Punch Man, uh -huh. edo, Seven Deadly Sins, edo, lako anime en joku ekin, baina, ya esan estu tarquitu bat, berare, eh, a, a tope una buena. Hau, komentatu behar da, bah, gehienetan, gehienetan, bah, eta telesaietan oinarritutako jokuak normalen nahi txarrak direla. Badago baten, bah, ba, ondo dagoela, ez? Baina, normalean, bah, bueno, ez dira hain kalitatea handikoak. Hau, ere bai, bah, bueno, zin ere bai pasatu da, non, bah, duela urte gutxi arte, normalean, bah, habibidez komiki batean oinarritutako pelikula bat, bah, nahi kotxarra izaten zen, ez? Nolabait, ba, zuten serio hartzen edo? <laughs> eta, eta bueno, ba, pentsatzuta agian antzekoa gertatu daitekeela komentatu nuen ikzai joan batean-batean, ba, ba, dibiez, e, nino kuni bideo bi, e, jokua jolastu nahi nuela, zela, peixka bat, e, ghibli uh -huh. estudioak animatutako edo bideo e, joku, rol bideo joku hori? Abai, egia da, bai. Bai, nik ere eukitut beti goa bra Egi, eh, egi esan barra bat dut, ba, ez daukatko gohan dirikan, ba, horrelako, ba, jrpjabatean sartzeko jakinda bagian ogeita mar orduz hartu bardizkio dela. Zeren normal, ehan nik ez naiz horrelakoa, baina, claro, a, <gurrisa> ziberpankerik berro, bai. Enduzu, eh, egi, egi, egi, egi, claro, komentatu bardut ere bai, ba, eh, joko hau eskaintzan erosi nuela, eta... <coughs> Eta askaintzan erosita, ba naiko merke ateratzen ari ta dela zeren, arine zartzen bideo jokoni ez dakizten bat ordu ikaragarri izan da. Ba, <laughs> <laughs> <laughs> bueno, <coughs> esa mestela. Eh, honetan izango do, e, itzen izango dugu Marvel's Snap bideo jokarai buruz. E, zu comentatu Stan of the Record, comenta e, tus of the Record, bakatu. E, aurreko saiakeran nola bai jokoak estetiztula asko ingantsatu eta ez dakit oraingoan ez berdina ezan dan edo ez. E, la le ez es esango ez si da baizeketa engancha tu dice que está bueno es niola denbora dedica tu se ha partida así partida hoye que vale odena pisca tutorial ves de la edo yo jo jolo astonito baina ez tintzen geixo hartu ordoan Ezin ez sin naiz ausartu esatera es una ola engancha Baina, gauzan eko betxia gertatu zait joku honekin, ze egia san. E, Zerbaitek ez, ez naho bultzatzen e, horrela oso biziatuta eta sartzen joku honetara. Baina, momentu horietan sartzen izela iruzpa lau partida jolastera, ba egia san e, ondo pasatzen dut, gustatzen zait dinam, e, jokuaren dinamika, e, dira partida oso ariñak eta mm -hmm. eta gustatzen zait, hori ba, nola pentsarazten dizun, ba, ze kartara libarduzun, ba, zure joku moduaren arabera. Eta hori gustatzen zaiten igual ez nahi zubezain beste sartu deckbuilding jokuetan, baina, bueno, hori, bon, ezea joaren hasi eran, aipatu ai nuen Q-Cards jokua, eta bai. noizbenka jugio jolaztut, er, gustatzen zait ere noizbenka horrelako ez, dekbilin joko hauek jolastea eta baina ez dakit neko goza harraro engertatu zait joko honekin e, ba hori esan bezala e, ez nahuelako guzti zengatxatu baina liberean jolastu duan gutxitan ba, e, gustatu zait en entertanitu naho baina hau komentatuko dugu, baina e, jokoak nipen txatzu ez dakitak da, alor komponente batzuk esatuztu e, partida oso areiak direla edo Edo, edo, ez dakit, eh, estrategia ezberdinak dituzula jolasteko, ba, ez dakit, eh? ez badauzka hor zehozer bat, ba, normalen ez duzula partia, bakarra jolasten, ba, izik eta agian irulau jarraian botatzen dizkiozula, ez? Bai. Butxienez, nire, butxienez. Zerreni, adibidez, ez? E, Bona, bueno, gero, komentatuko dut, baina, Honere el burua joko honetan izatea normalean, ba, eguneko eta asteko retoak edo eh garaitzea. Hau da, ba, bona, Erronkak. erronkak bueno, bai. bai. erronka. Eta ordun, claro, erronka ohi garaitzen e, maidutu zu, batzuk ba, ba, emango dizkute kartak lortzeko eta bar, Eta ordun, claro. Bai. Zea hoietan, ba, batzutan jartzen du, irabaztu, irabaztu berduzu 10 aldiz. Ba, batean sartu diot, igual 50 berrogei minutu jarraian eta amar irabazten ezta den itun, ez? <laughs> <laughs> Ez da gidaukak joko bat, ba, hori, ba partia bakarrez diozula botako. Baina, uhum. bueno. Eh guasten pus pusiera, guasten musika peskat hartzea eta jarraian sartuko gara sakonean, ba Marvel'es so mudo épica onasten dugu ze ze banda sonora polita va ba, marvelen uh -huh. pelikuletakoa ezta bat hau da bueno avengers filme pelikula bai bai eh ba bueno comentatu badugu ez eh lehenengo sanbarradago va ba, Mar marvel snap eh, ba, oso joku gaztea dela ez eh, aurten atera dela uh -huh. ta gaizki ez banagu uzteut eh, kaina aldera izan zela gaizki ez banago? Eta, eh, ba, bueno, komentatu zu eh, deckbuilding jokuar, hemen eh, esamarra dut, ba, nik deckbuilding ditzen dioanean joku bateri, karta joku bateri, da, diga, esan dezakegu, ba, jolas modu bat, deckbuildinga, vale? Badago termino bat, dela deck building dela ingeles ez ez, eh, ba, karta sorten, eh, ba, eraikieta hori, ez, edo, ba, ba, bueno, ba, pixkat, ze karta jartzen dituzun zure, zure e karta sortan, ez? Piskat partida jolasteko, ba, egin dezakegun bezala, edo yu adibidez, ba, okeratuko utau, hau, wow, usteren baonekin ba, oso konbona egiten du eta berrez. Hori horri ere bai, ba, deck building daitzen zaio, baina ba, disclaimer, disclaimer modura ez beste, beste aurrekotan, ba, nik deck building joku eta uh hitze -huh. egin dudanen, ba, beste joku mota batez hitz egiten nahi ez dela, bale? Bakarrean hori vale. komentatu nahi dut. Vale, vale. Vale, e, hori, Marvel Snap oso joku gaztea, e, aurten atera dela, eta ba, bueno, ba, pixkat e, jende guzti hartu duela, e, zekaitz bat izango balitzea nik jende pilo bat ezagutzen dut, adin guztietakoa jokunetara jolazten ari dela. Ba, bueno, komentatu dugu gu e, oso, a, oso azkar jolasten den joku bat dela. E, eta, ba bueno, pizkat eskeintzen ditutela, ba ba alde hori, non ba, e, partida jolas partida jolas gain, ba, badaukagu, pixkat, denbora sartzeko hori, ba, edo disfrutatze hori, ba pixkat, e, gure karta sorten e, eraikitze horretan edo, ez? Mm -hmm. Hau <coughs> eh hau gaztel, gazteleraz e, joku mota honi deitzen zaio juego de bazas, ¿vale? Hau, ez dakit jolastu zuten noizbait eh, noiz eh, gerra jokura hor eh, barajarekin. Non, ba, bueno, bate kar, eh, karta bat atzaz, ateratzen zuen, ba, ez dakit, eh, bos bat, eta besteak sei bat, ba, seia bostari irabazten zion, eta jazta. Ba, Marvel Snap horrelako joku bat da, baina pixkat mm, komplikatu bagoa, ez? Edo pixkat, eh, anuntzeak estatu zuen bezala, ez? Eh, Enriquezido, ez? Zergatik, zeren normalean, ba, bueno, ba, ez dugu alde bat karrean jolasten, ba, izik ba, iru eremu ditugu jolasteko, eta, eh, bueno, eh, partida irabazten duen, izango da, ba, eremu, bi iru-eremu etatik, bi irabazten dituena gutxienez, ezaz? Gero badaude hor, eh, ba, bueno, empatatze zea oiek, eta desempateak eta bar, baina, bueno, normalean, eh, edo, bueno, eh, fijo, ba, Iru oietatik, iru ere muoietatik Bira bazten baituzu, partiera bazeko duzu Eta Empate bat egoten bada ba, e, Diferentzia Undia lortzen duena puntuen artean Izango da garaia Bale e, Nola jolasten da, ba izango dugu, daierzek esan duen bezela, eh normalean, ba bueno, karta sorta bat izango dugu eskuan. Hasieran eh, ez dakizten bad diren, gutxi gora berrostut el hasierakoa kamar eh edo 12 direla, 12 ustot diela, ezta? Orain duda nago, bueno, eh hasierako kartak izango ditugu eta karta bokoitzak badauka, eh, indar bat eta eh energia kostu bat. Ordun uh -huh. eh, ba bueno, ba nola irabasten da? Ba bueno, ener, eh, indar gehiena duena ba irabazten du. Eta nola botatzen dira kartak? <coughs> ba, e, txandaro izango dugu, ba, e, energia puntu batzuk gastatzeko. Lehen txandan bat, bigarrenan bi, irugarrenan, horrela, sei garren txandara arte, non sei puntu izango ditugu. Eta, ba, bueno, ba, lehen txandan izaten baditugu, ba, puntu bateko kartak botako, botalko ditugu, bigarren txandan bi puntukoak edo e, puntu bateko bi kartak, eta horrela, ez, pixkat, jolazten joan geitezke zer mm, pena digun momentu bakoitzero jolaztea, ezta? E, eta bueno, ba, gutxi gora bera, hau da, e, bueno, gero karta bakoitzak izango ditu, bere atributo bereziak, ez? Batzuk, ez dute bateri izango, baina beste batzuk adibiz, ez ba, dute, hau, e, erdi, koeremuan jolazten baduzu, ba, punto gehiago emango dizkizu edo horrelakoak, ezta? eh aujo las duzu ba beste karta batekin ba, puntu gehioi e, indar gehioi izango du eta bar. ordun klar, jokua azken finean pixka bat ba konbo konboiek el izango da ez eh ba, adibidez badago karta bat dela eh gizon no la eh atman <laughs> inurri gizona <laughs> inurri gizona inurri gizona esta atman Eta Adman adibidez, ba jolasten baduzu, duzu, e, ba, eremu batean eta eremu horretan eh hiru karta gehi egoten badira, ba Admanen karta punto gehi izango ditugu. E, izango ditugu e, konkretu ustu dieela 3.0 gehi jo baliako dula. 3.0. Bai. Ordun, ba pizkat ba konboiek pilatzen joango gara, ez? Seren adibidez, uhum. ba bueno, ba Adman iztaten badugu, ba, agian pena merezi digu ba, eremu hori betetzea punto gehago eh baina nagian ez e, agian ez hasieran e, betetzea eh e, indar kartekin, baizik eta piskatatua bueno Juan partida holasten joaten garen garennean eremu hori piskat eh betetzen eta e, eta bueno azkenean ba punto lortzea ba bizik desenpate modura edo edo jirotxo bat ematera e, partida horri, eta gian zure hori ba, diferentzia horrekin irabazteko, ez? Uh -huh. Orduan, e, <coughs> hau esan da, gainera, gero e, beste jirito bat dauka, jokoak zeren, ba, bueno, eremu bakoitza esan ditugu, hiru eremu direla, jola, e, karnon kartak jolastu daitezken, eremu bakoiztean well. normalean, lau kartak jolastuko ditugu, eta e, eremu bakoiztean normalean, ba, e, ba, bueno, karnon e, abilitate bat edo eh, izango du. Ba, dibe. Bai, eh, mm -hmm. comentatoren zuzuk. Eso es, o sea, pinchado Tori contacto Garza 0S, hori, o sea, ezkerretik hasita, txandan ba, le, le le era kustendela hurren bigarrena hori da. Hori da, Txanda Txanda barkitu 0 ba eremu baten abilitatea ezagutuko dugu 3. ixandar mm -hmm. arte non ba hiru eremuen habilitate hoiek ba, biztan egongo dira, ez? Mm -hmm. Ze habilitate izan ditzakegu, ba adibidez, ba eremu horretan jolasten diren kartak ba, punto bat gehiho izango dute. Edo eta e, ba ezakitu, ba 3. E, hemen dauden karta guztiak adibidez ba bilakatuko dira, ez? Ordun <coughs> Ba izango ditugu normala, habilitate batzuk, batzuk onak izango dira, beste batzuk. Txarrak, edo komia tartean txarrak, zeren noiz noizbeink aprobetxatu daitezke, depende ze karta ditugun. Eta ba, pizkat, hau ba, ba, da jokua, ezta? Ba, pizkat kartak ateratzea eta, ba, ereme bakoitzean, e, ba, sai, irabazten saiatzea eta, ba, ba, ekin, ba gure areriari irabaztea, ezta? Mhm. Eta gainera, honetaz gain, Ba, eh, jolasten joaten garenian bat desblokeatzen joango gara eh ba esan dut hiru mm, ezdia champo motak baina bueno hiru bai hiru item eh desblokeatzen joango gara hiru champo mota komeetarteen eh kode. bai lenengoa izango da eh gema que dosta ki estar energia energia da asta eskeola urdina da Kart. Kartaforma zaldatzeko bai. auk, aukronote izuna. Bai. bai. ustut energia deitzen diotela. Ez daki, ba, zehozer urdin bat da. Energia edo lako zerbait. Bai, lako zerbait. Bai, horretaz gainere, bai, urrea izango dugu. Piskat izango dela, ba, jokuaren txampon premiona eta gainera, ba, e, balioko digu e, nahi dugunaz aldatzeko. Eta azkenik izango dugu, ba, e, ez daki mutadoreak edo, ez daki nola ditzen dizkioten dira, e, ba, bueno, e, puntu batzuk izango direla, kartak obetzeko. Mm -hmm. Zer, zertan obetzen dira kartak? Estet, alde estetikoan, bakarrikan. Ez dago mm horretaz -hmm. gain, obekuntzarik. Baina zergatik pena merezi digu kartak obetzea? Zeren e, kartak hobetzen joaten bagara gure e, kolekzio estadistika edo igotzen joango da eta horretan igotzen joaten bagara karta gehiago emango dizkigute. Be da karta gehiago izatea. Ez, ez baina, bueno, jolasten joaten garen leenean emango dizkuguute karta o, no, askotan hobeagoak edo pixkat, ba gure jolasmudere, jula, eh, jolasmuderekin ba pizkat bat egiten dutenak eta e, ba oso erabilgarrik izango dira. Beraz, ba bueno, kartak desblokeatzea ja e, ba oso garrantzitsua izango izango da, ez? Mm -hmm. Ordun, e, horrekin Baz, nola jolastu bezakegu, ba, dibidez, ba, ba bueno, ba, ba, partida klasikoa izango da, ba, hori, ba, lehenengo, lehenengo txandan energia puntu batekin, ba, ba, puntu bateko karta bat jolastea, bigarrena ekin bi puntukoa, irugarrena ekin anagian bi eta batekoa, eta horrela, jolasten joaten ezatea ez. badaude daude, puntu batetik, 6 puntora kostatzen duten kartak, momentu txuat. Eta... E, Normalean, bazei puntuko kartak ba, oso indartxoak izango dira, bainean jolasteko ba, oso zaiak. Eta askotan, ba ez dira oso erabilgarriak, zergatik. Zeren askotan, ba, batez ere, ba, bueno, piskat, e, maiaz igotzen joaten zaren nenean, eta denboraldi pasean, eta barba, piskat, hobetzen joaten zaren nenean, iritsiko da momentu bat, non, E, garaiera garailera eta bueno, irabaztea eta galtzearen e, diferentzia pixkat zorte izango da. Zer zeresan da itornekin. Ba adibidez, ba eh hiru ezparrutan ba e, no, bat beteta dugu eta beste bitan karta bat faldatzen zaigu botatzeko. Eta azkeneko txandan 6 puntuko karta bat dugu, oso oso indartsua. Baina gure ari ari hori normalean ere bai. Nola jolas behar dugu momentu horretan, ez? E, karta oso boteretsua alde batean bota eta garaipena nola baita aseguratzea edo pixka bat ba, ba beste garaipena hain ziurra ez den beste are, em, eremu boten jolaztea ea, ba, gure arerioak beste karta bat jolazten, haulagoa eta bertan e, ba, pixkat irabezide zakegu. E, ba bueno, estrategia ezberdinak ditugu eta zer estrategia dugun, ba? Depende ze, ze kartak izango ditugun. Uhum. Depende ze behar dugun azken jokaldi horretan, ere? O sea, claro. Izan daiteke dagoeneko eukitzea zonalde bat diera bazita, orduan beste bat ziurtatzearekin nahikoa duzu, baina ez badaldin badukazu bat ere ere ziurtatu da, igual orduan bai komenitzaizu bilatzea garaipena... Bizonalde eta orduan, bai, klar. Bai, bai, bai. Nik adibidez, antzen bandu dana, da normalean, ba, azker, azken txandan, eh, karta botetxe, boteretxu bat izaten gauduzu, oza, sea, edo bat zarela, irabazten ezar izaren toki batean, irabazten. Uh -huh. Hori da, pixkat, ba, nik eh, antzen bandu ez? Eh? Zer, normalean, ba, bueno, ba, ba jol, irabazten ari garen ere muoietan, normale ez diogu, ba, ba, arretan diri jarriko. Ba, honetan adibidez, ba, hamarpuntuz ba, dira bazten nahi, ez. Zaila da, ba, azken bitxandetan, ba, hamarpuntu hemen beste jokalareek hemen hamarpuntuz hartzea, zeren, ba, bueno, hemen sartzen baditu hamarpuntu, beste tokitan ez ditu hamarpuntu jarriko. Uh -huh. Baina, baina, ba, hor pixkat ere behiz hartzen da, ze kumboak lortu ditzakegu, ez? Zeren adibidez, ba, bueno, ba, dago. Da, Iron Manen karta. Iron Manen karta, adibidez, ba, eh, eremu batean da dituzun puntoak, ba, bikoizten ditu, adibidez. Hori. Edo, bai, bota, bota. Zabe, berak ez du indarrik e, gehitzen, baina e, zonalde horretan pilatuak dituzun puntoak bider, biderkatzen ditu. Hori da, hori da. Badago adibidez, eh neri asko gustatuz dena eta orain pilater erabiltzen ari izena dela Apokalipsis, ez? X-Meneko ba, ba artxietxaia edo. Eta ba, Apokalipsisek daukana da, bon, hono e, puntu indar, dituna. Ez direla asko baina eh ba, da capability bat, ba, karta hori deskartatzen baduzu, berriro gueltatzen zaizula eskura, punto geia indar punto geia horrekin, ez? Orduan, adibidez, apokalipserekin uh -huh. ba pizkat eh comenitzaigu bilatzea, eh jolas modu bat non kartak deskartatu aldizakegu, ba pizkat ba, karta, karta horri ba indarra emateko, adibidez. Aha. Uh -huh. ba, bueno, adibidez, hulk hasieran ematen ditu diguten karta bat da 12. indar ditu. Eh, azken txandan bakarrikan jolastu daitekez eh, Normalean, zeren sei punto kostatzen Sei, sei energia kostatzen da ba. Baina Bai, zan? Ez ez ez eh, Ba, 6 vale, sei, sei energia punto kostatzen zaizkigu, Baina, ba, bueno ba, Amabi punto jartzen ditu eta Normalean amabi punto asko dira Baina, ba, ba. Baina, ba. Baina, depende nola Zekombo geiten ditu, zeren adibidez apokalipsi Bi aldiz Deskartatzen baduzu Berriro euskura bueltatzen zaizu eta jaiz da 8 energia, osea 8 indar 8. indartuen karta bat, baizik eta 16. indarra duen karta bat, ez? Orduan ba, ba konbo pila bat daude. Adibidez, neri gustatzen zaite bai, baina eh, ba, ez da beraz, beraz, ez da oso indartsoa, adibidez, eh, Miss Marvel, ez? Orain telesaia badakaguna, eh oi Miss Marvel barkatu. Eh America Chavez Amerika Amerika Eta Amerika Chavez berez ba, behatzi puntoa hitu ba, bueno, eh, intartua dena baina Amerika Chavezen habilitatea da ba, beti eskurage izango zuna jolasteko azken txandan Eta horrek zer esan nahi du ba, eh, badakizu aurreko txandetan ez duzula eh, eskua okupatuko ba, eh, kostu oso altuko karta batekin Eta beraz, ba, beste kartak jolasteko aukera izango duzuna, ez? Mm -hmm. e, Antzeman dezake zuen bezala, ba, e, jolas modu ezberdinak eskaintzen ditu. E, hau da, jokoa beti berdini ezango da, baina nola jolasten dugun ba, gu, gutaz, biskat, ba, balditzatzen da. Eta... Mm -hmm nola jolasten dugun eta gainera ba bueno, albitatzen digo bat, ba karta probatzeko edo karta sorta eh ezberdinak sortzeko, ba, dibez, ba hau izango da nire deskarten kart, e, karta sorta, hau izango da nire, ez e, nire kombinazio karta sorta eta bar, ez? Eskaintzen dugu ba orrelako e, bueno, e, jolasteko aukera aurrekoan aurreko e, saioan e, komentatu nuen eh videojokoan nola ba, lehen bi pertsonaiek doainekoak ziren irugarren aurrera ba eh ba ordaineko izan ni pentsatzen nuen ba, kasunetan, e, Marvel Snapek ba premium bezela jarriko zuela ba adibez ba este este nula izango ukera ba 6 zazpi 8 karta sorta ez berdin eskuragai ez zukor gordetzea eta hor eskuragai ge baina eske karta sorta pillo bat ditugu eta orain arte ez diot limitea aurkitu zeren aurrera pasatzen eg zara etanikus pentsatzen dut gutxi gora bera hogei karta sorta ezberdin e, gordetzeko aukera ematen diguna eta guztiak orain. bai doainekoak izango dira, dugu, ez dutugu ezter ordaindu beharko, hor or, e, geldituko dira, badibez ba hori, ba ba orain ba jolastuko dut ba hori deskarten karta sorta horrekin. Eta orain jolastuko bar, kombinazio karta sorta horrekin. Eta horrelakoak. Zerkatik zergatik, zergatik mm, interesatuko liguke, guke ba pizkat e, karta sorta hoeiek aldatzea, ez? Mm, ba depende este de bueno, den Eh, joko hau, barkatu, eh, denboralditan banatzen da. Eta denboraldi bakoitzero, ba, normalan deskubritzen da eh, eremu baten habilitate berria eta gainera eh, eh, emango dizkibute, ba, puntu ezberdinak eh, pixkat, erronka moduan, ez? Eta depende ze erronkak eta ze eremutan jolazten ari garen intereta, interesatuko zaigu ba, kartasortat edo beste erabiltzea alditugun partida guztiak irabazteko. Zeren, ba, bueno, jokonek badauka, ere bai, gustatu zaitan, gautpia gustatu zaitan zea bat, dela, jartzen dizu, adio, zerronka bat. Bizon aldetan karta batekin irabazi barduzu. Eta jokuak albidetzen dizu, ba, e, partidan jartzea, eta bigarren edo irugarren txandean e, partida ustera eta horretan bizon aldetan irabazi, irabazi baduzu, ba, erronketarako kontatzen dori. Uh -huh. <laughs> Orduan, claro, e, egongo dira momentu batzuk, non interesatuko zaiztue, ba, adibidez ez zirabaztea, zeren agian irabaztea zaila da, baina, ba, asieran adibidez, ba, bueno, ba, depende nola joaten den partida, ba, agian irugarren txanda, kominiz zaiztue, ba, e, partida bertan bera auztea, galtzea, tartean baina, Ba, erronko haiek betetzen dituzue, eta horregatik, emango ba, izkizute, ba, e, modifikadore gehiago, eta energia gehiago, eta hurre gehiago, eta horrekin ba, karta hobeago izan alditugu, edo horrelakoak, ez? E, ez dakit, pentsatzen dut, nik, zerio, e, zerio e, izaten dut hau, e, mai jokutan, asko sartutan agoela eta bar, eta karta jokutan ere bai, hau e, hasi asinaintzenean, E, irudituzetza edan, hain ondo e, e, kombinatutazte zegoela eta hain ondo horekatutazte e, zegoela eta gainera jolas modua, oso simplea da, eta e, oso enteretenigarria. Ez dakit, pentsatzen nuen, zer ena mai jokutan pila ikusten da, eta karta jokutan ere bai, zela beste joku baten reimplementazio. E, no, e, re ez dakit, non esaten den hori euskeraz, ez? Ba, normalean, ba, bueno, badago ba, mai joku bat edo karta joku bat, ba, ba, bueno, duela urte batzuk ateraztela eta, ba, sortzaile batek pentsatzen du, ni pentsatzen dut karta e, karta hau hobetu dezakedala, eta sartuko dizkiot 3, lau goztas berdin eta, ba, beste izen batekin edo beste tematika batekin salduko dutez. ez? Ni hasieran pentsatzen nuen ba Marmelad Snap, hori ba, horrelako, e, ba, joku bat zela. Zeren, ez dakit da, ez, nire buruan ez te danka marbelek dituen aurreko jokuekin, ba, ez itzen kabitzen buruan, hain ba, ba, joku, ez dakit ez, e, elegantea ditzen diot ni oso, e, ff, ertz guztiak, ba, nola bait, ba, e, limatu dituzte, eta, ez dakit, ez diot ikusten hauleziarik, ikusten dut joku hau, baten bati ez zai hola gustatuko eta normala da, ba horrelako jokoak ez badazu zeu gustatzen, seguraki ez. Ez duzu e disfrutatuko. Baina eh, bai jo eh, aspect bueno, eh alde joko eh jo lasgarrian. Bai karta sortak sortzeko modua eh momentuan. Eh oso oso burutu eta dagoen joku bat iruditzen zaitu, oso ondo pentsatuta. Ezakit, e, zer pentsatuen zunzuk partida gutxi goekin, baina zen zandapiskat zure zure impresioa. Nen bueno, era iritzi amena horretik galdera garrantzitsu bat daukat. Bota. Baliteke e, baliteke mugei merreko lehen amarraren aurrean egotea. Izan lehike... Horain eh, ez dut gohoratzen... <risa> ez ez dut spoilerrik nahi, baina... Eh, <risa> Gutsigatik... Bai, bai... bai. Ni normalen, ez amarradut, eh... eh ez nahiz oz ozalea, ba, amarrek jartzeko. Baina, ni adibidez, ba, joku hau, pixkaat, osotasunean, adibidez, nire kasuan, ba, Brawl Starsen aldean jarriko nukela, ez... Eh, oso joku zaindua da. Oso, ba, ez daite, detailu guztiak asko pentsatu dituzte oraintxe bertan. Claro. Eh, Brawl Starsek eh hm mm, honetan, ba, bueno, eh bat du dela urtegeillo daramatza. Eta urtegeillo mm -hmm. eramanda zailagoa iruditzen zait, nolabait jokua ez austea, ez. Zeren erresea da momentu batean, adibidez, marbelek, eh karta bat ateratzea jokua jukatzen duena. Uhum. orain arte ez dut auera ez dut arkitu karta bat hain e, mm, boteretsua dena normale esatu duzu joek harta hau botatzen badiate e, akabatuta nago baina baina Claro denbora oso gutxi darama joku hau e, Ordun claro hamar bat orainxe bertan bai baina nagian bi urte barru Joku beste, ba ikusi berdute, dute ba, kartaren bat indartu behar dutela edo beste kartaren bat, ba bizkat boterez jetzi bar dutela, ez? Adibidez, orain pentsatzen eneiz, bai aurkitut karta bat, pizka bat jokuan, uste dut pixka bat puskatzen duela, ez? Badau karta bat dela Goblin, eh Spider-Manen archietjai bat, ez dakit eh goratzen duzunzuk. Bai, horren da de, dela, ba, bueno, ba e, iratxo berdearen antzekoa, baina eh, ba, ba, bueno, beste. Ez da iratxo berdea, bai, ziketa, da, beste Beste, ah, goblina, beste bat, da, zorduan ja, ez. ez. Niki iratxo berdean pentsatzen nintzen. Bai, pelikuletakoa, ez da, nik, bueno, komentatzen izun, ziren, nik uste dut zuk, nibetela, ba, Spidermanen telesaia, txikitan ikusten genula, ez da? Bai, nabizut hori txapenan diri. Bale, <laughs> bale, bale. jarraitu. Bale, bale, bale, bale. dago iratxo berdea, non Eh, bo, boz puntuko ostatzen ditu, beraz, azkeneko bi, pa, bi txandetan bakarrikan jolastu daiteke eta habilitate badaukan eretzako piskat jokua usten duena, dela? Eh, in, bere kartaren indarra da eh, ken sortzi? Hau da, minus sortzi, <laughs> vale? Jolasten duzunean eh, ez, ez zure bueno, ere murretatik sortzi indar kentzen ditu, baina bere da, behin jolasten duzula, zure eremura joaten dela. Alde horret, oza eremurretan, baina zure txaiaren aldera. Ah. Beraz, ez duzu zuretzako jolasten, basicetaz, zure txaiari botatzen diozu karta hori. Claro Klaro, uh -huh. bosgarren txandan, minusortzi bat botatzea, <laughs> da pixka bat, ba, ez dut esango joko ha, apurtzea, zeren nola baitzai garren txandan, ba, pixka bat, buelta eman aldiozu, Be, karta ezberdinekin, Adibidez, Venom, eh, Venom es eh, Carnage, carnaje, es de aquí una no, matanza zen gazteleraz, mm. ¿estás? Carta horrekin, adibidez, mm. vuelta a mano al dios eh vuelta a mano al dios tu. Baña, ba, normalean ba txanda horretarako ja carta hori jolasduzu, ¿estás? Ordun Piskabatba iruditzen zait oraintxe berta. Hori, e, lehen bi partietan iruditzen zena, ba piskabat ba hor botatze dituzte -8 bat eta gite dituzte un roto, un proto y un descosido este nabatera. <laughs> <laughs> baina, baina bueno, orok orokorrean, orokorrean hori da aurkitudan karta bakarra dela la piskabat iruditzen zela, pff, agian boter ez bat e, partida deskalabratzen de duen, ez? Mm -hmm. Baina, esamezela, ba, bueno, oso ondo pentsatuta dagoen joko bat, da, zeren ba, bueno, minusortzi bat bosgarren txandan txanda bat faltatzen dela ez da munduaren erdia, baizik eta e, munduaren amaiera, baizik eta, ba, ba, bueno, akian, ba, garaipen epiko bat <laughs> eskuratu balde zakezu e, ba, kombinazioa proposarekin, ez da? Mm -hmm. E... Bale, mm, ez dut komentatu eta pen, pentsatzut, bapena meriztut dela, e, komentatzean nola e, eskuratzen ditugun kartak, ez? esan bezala, ba, bueno, e, jolazten joaten garen einean, ba, gure kolekzioaren e, puntuazia egotzen joango da, eta, ba, horrek, ba, ba pixka bat, denboraldi pase bat izango balitzen zela, ba, maia bat aukera, e eskuratzen dugunean, ba, kart, normalen karta bat eskuratuko dugu, ez? Ja e, mai altutan izango da, ba, e, modifiko, bueno, e, obekuntza puntuak, ba, gure kartak egobetzeko eta karta berriak izango dira normalean. Eh, claro. No sortzen dugu gure baraja. Hasieran ba, jokuak, emango dizkugu karta batzuk hasieratek, ba beskat jolasten ikasteko eta bar, baina gero Eh, izango du hor eh, jokuan, ba alde bat izango dela mazos, ez gasteleras, non eh, ba, bueno, gure karta guztiak agertuko dira eta guk aukeratuko du ze karta jolas tu. Claro. Eh, alde honetan ba ze kartak aukeratzen ditugu ditugun, ditugun eh, oso garrantzitsua izango da. Zeren ba, adibidez. <laughs> joaten bagara, ba puntuko karta asko jartzen segurazki 3garren txander arte ezingo du jolas tu eta eh claro, le eta bigarren txanda horretako horretan eskuragarritugun punto hiek galduko ditugu. Bestalde, e, sortzen badugu baraja bat, ba punto bat eta biko, karta askorekin, ba segurazki azkeneko txandan ez badugu oso ondo kombinatzen gure E, gure baraja, ba, seguraski azken txandetan, bi kartekin galduko dugu partida. E, gure txaiak botatzen ditugu digun bi karta botetxer, boteretxuekin, segurazki partida galduko dugu, ez. Orduan, nere, nere normalen, nere m, karta sorta erak, e, sortzearen prozesua izaten da, ba, gutxienez, iru edo lau. E, ni nere kasuan, iru puntu batekoak, iru lau bi puntukoak, eta geroia joango nahi sartzen, iru puntukoak, normalean bi gehienez, eta lau puntuko, lau bost eta 6 puntuko, normalean bat, bakarra izango dut. Uh -huh. Norma, bueno, orain justo adibidez, badaukat arazo bat, zeren e, nere, nere karta sorta ba, oso ondo kombinatzen dut, ba, adibidez, ba, karta bat deskarta atzen dut, ba, san dut dan bezala, ba, tanoz e, indartsua gobiak atuko zait, Eh, adibidez deskartzen... Eh, Hor bakater bai Wolverinez. Eta Wolverine deskartatzen duzunean, automatikoki jartzen da ez, zure zure esparru iruetatik, ba, esparru baten jarriko da, a, modu aleatorioan, ez? Mm Hordun, -hmm. badauzkat, ba, ba, e, puntuateko, bi puntukota bar e, kombinazioiek, eta badaukat arazo bat zeren, lau puntuko karta ba, bakarra daukat horreintxe bertan, eta ez dauka kombinazio horik. <laughs> Eta horrek pixka ematen, amorruaz, zeren, da hor, gelditzen da pixka bat, ba, ba, karta bat izango banu ez bezala, ez? Ba, badauka bere indarrak, honetan, e, goblin sartu dut, esan bezala, ba, sortzi, e, arerioari, ba, sortzi puntuken zendit dion karta hori, baina, Claro pixka bat, e, nere buruan ez, e, tok ematen dit, <laughs> zeren badau, ha, ba, ah, justo, honek, honekin kombinatzen du, eta honek, honekin, eta perfecto, eta hau zeir puntuko aber azkenekoan E, lortu ezak eta bar, eta lauko hori gelditzen zaitor, e, bapiskat, ez, e, bazakit, parerik gabe, ez <laughs> dakit nola kombinatu, eta pentsatuko zute, eta zergatik, badaukazu horka, eta e, ez dakiztula nola kombinatu, zeren, bairronken artean, ba, egongo dira, bairronkaz berdinak, eta ba, bidez osoikoa da egotea, jolaztu barritu zula, dakit zazpikarta lau puntukoak. Ordun Claro sartu bar dituzu E, zure, zure karta sortan, ba, gutxienez, ba, lau puntuko karta bat, karta bat ba, pixkat, ba, ba, erronka horiek betetzeko, ez? Adibidez. Zorain, justo ireki dut jokua, eta ikusten nahi naiz zer erronkak ditugun eskuragai. E, jolastu bost puntuko kartak. Jolastu lau puntuko kartak. Jolastu 6 puntuko kartak. <laughs> Beraz, ja gutxienez, erronkak betena nahi ba ditugu, ez da beharrezko errenko, erronkak botatzea, e, garetzea, baina Seguraski, ba, jokoan aurrera egiteko, ba modu azkarren izango da. Horre, eh, ni pixka, pixka bat, eh, atera duan, konklusi bat da. Orduan, ba, normalean, ez da beharrezkoa, eta berez, batxanda egin dezak, nik adibidez, ba, lau puntuko karta horik enduezaket, Ba, bat edo bi puntuko beste karta bat jarri eta behin ba, bost puntuko karta hori bost bos puntuko karta karten erronka hori betetzen duanea beha, beskat aldatu eta bosteko ken, bat kendu eta laukoa sartu, ez? Er, er, erronka hori horiek garaitzeko ez duzue, nipetxatu ez duzuela imaginatzen zein garrantzitsua den, peskat erronka horiek garaitzera, zeren ba, ba, bueno, e, erronka horiek azkenean Ba, puntu gehiago emango dizigute normal esan bezala ba, energia puntuko energia puntuak e, eta hobettze puntu horiek eta gainera hobetuko ba, ba, bueno, e, dugu ere bai denboraaldi pase horretan eta azkenean horikat ba, ittutzen da ba, karta gehio izango ditugu eskuragai eta modifikadore hobeak eta barrez agian pentsatzen dut ba, jokoa oso ondo pentsatutoa da dagola zeren nahi baduzu oza, Ez badozu ez duzu joku zeo horretan sartu behar. Ez duzu, nahi badozu, nahi ez baduzu ez, da, ez duzu beharrezkoa mazatzea ma karta hobetze prozesu horretan. Baina sartzen bazara, organikoki, seguraski, ba karta sorta, hobeago izango da, e, karta hoa gehiago desblokeatuko dituzuleako, eta desblokeatze horrekin, Ba, e, aukera gehi aukeragai izango dituzolak e, e, zure estrategia bilatzeko, ez? Mañana nere ni goldera bat daukatu, osea, arazoa pixka ez bazarra sortzen e, e, ruleta horretan ez bazarra sortzen, nola lortuko duzu eh e, karta berria gortzea eta aurkitzea piskat ba, zure jolas moduarekin gehiago eh Eh, bueno, zurigeien gustatzen zaizun jolasmodurako egokiago aden eh karta sorta hori. Claro, eh eske ez baztera horretan sartzen, metajoku horretan ezbazara sartzen, eh segurazki ba zure mm, aukerak murristen dira eta zure aukerak murristan badira zure estrategia kontuak murriztu aldira, vale? Bainia, baina adibidez Ba ni oraintxe bertan jolastea nahi naiz, ba deskarte karta sortza horrekin. Eta egonez aurreko den, osea, duela, ezagut, bi huru aste kar, karta sortza berdinarekin jolasten. Gutxi gora bera, aldaketaren bat egiten dut, baina normalan ba karta sortzan berdinak izaten dira, ez? Ordun. Eh, estatut ez, ez dela beharrezko horretan sortzeko esartzea zeren, ba adibidez, ba, ba nik eh Ma, e, baraja berdinarekin ba, esa mezela biru haste manditut gutxi goraera eta irabazten dut vale e, irabazteko karta sorta on bat baduzu eta zure estrategia pixkat mantetzen baduzu e, erraz irabazi dezakezu gutxienez gutxienez ni pixkat trabatzen naizen moduraino dela hogeita ba, hogeita hamargarren maila edo... E, Ez dakit nola banatzen den, ez dakit eh, brontze, zilarre edo baina, bueno, gutxi gora bera, eh, hogeita marrean ja zailtzen astenda. <risa> bai, bira, biraatzen nahi nes. Eh, hogeita, hogei garren maiatik aurrera, brontze izango gara, hogeita margarren mailatik aurrera eh, zilar, eta berrogei garren maiatik aurrera, eh, urre. Eta gero, badaukagu, ba, platino, diamante, ez dakiz, zer, ba, gu, seguraski, ez dugula iniz, e... Eh. <risa> Ikusiko, ez? <risa> baina, klar, beharrezkoa da, ez. Baina, zu esaten zumezela, ezbazara ez zea horretan sartzen, ba, seguraski, karta gutxigo lortuko dituzu, eta karta gutxigoekin, ba, seguraski, estrategia, e, aldit, aldit, aldit, ditzakezun estrategia ezberdinak, ba, murrizten joango dira. Claro zer gomendatzen dizuet, zein zurretan, ez? Babiskat joatea atiro etxo esaten den zeren ba, esan bezala, joko honek Kristonako rakkasta ez eta adibidez, ba, eh, bideojokoen eta bar bilatzen badozute. Mejores Mazos Marvel Snap, adibidez. <risa> Hor agertuko zaizue eta gainera maila ezberdinetan jolastu daitekeen eh e, karta sortak. Ez, nik adibidez Orentxe bertan dago webgune batean dekzerto biztanu duena, hori bilatu dala Mejores Mazos Marvel Snap. Eta E dizkigute bat bi hiru lau bost sei zazzi behatzi behatzik hartta sortu eh, karta sorta z berdin eh, jolasteko eta gainera mai ez bedinetan ez ba esatu dizu egoten ba, bazaraba mail bajoago batean segura eskie hau karta hau edo karta hau ez duzu eskuratu eta beraz ba jolastu eh, dait, ez daitezke ba honekin eta honekin ez? E, gainera, esan barra dagoa, bueno, zalegoa gero bai, la lan asko egiten ari dela, eta zentzu horretan, ba, forotan eta bar, ba, e, agertzen dira, ba, jendeak sortu dituen, e, ba, sortak eta zer gatek esaten duen atiroetxo, zeren, behin jakinda, zer estrategiak jolastu ditzake zuen, ba, fiskat probatzen joan zaitez ekete adibidez ba joia ikusi dut badibidez ba, ba kombinazio hasierako adibidez ba ni nere kasuan adibidez kombinazio karta sortak ba eh ba garaipena asko emanzi emanzidala ez ordun ba bueno ba biratzen zu ber maila basutan ze kombinazio fiskat eh kartak hartu ditzakezu ba adibidez Rich Richards e, edo adibidez ba eh jau Kang edo relako kartak ez Eta ordun, hori ba, jakin da, horrek puntu gehiago dizkizu eta puntu gehiago esaten dituzunean, ba, e, karta gehiago desblokatuke dituzu. Piskat da. Ez da beharrezkoa esatenuen ez dela. Ez da berrezkoa piskat eh gurpil horretan sartzea. Bainia. Gurpil horretan sartzen bazara berdin jolastuko duzu, osea, ez da izango ba, askotan e, joku joko asko tratatu ditugu, non. Ba, jolas modu ez berdinek daude, eta pixkat jolas modu guztia horiek, ba, pixkat dira, ez, e, bata besteatik separatutak, ez. Badago ba, partida normala jolasteko baina jolazte ma duzu pixkat, ba, idelzera horretan, non, e, ordu, ez dakit, bi orduro edo, bidaltzen baduzu duzu, zure laguntzaia, zehozer bilatzera, emango ba, izkizu puntu gehiago eta gero puntu oiek, ba, zehozer erosteko aukera emango izkizu, eta baina azkenean, Ez dauka nola baita izladan eh, jolasmodu printzipalean edo ez. Eta zentzu honetan, ba, zentzu honetan, Marvel e Snapen, eh, ba, ba, garrantzean dia dukaz, zeren, ba, esamezela, ba, karta sortak gehiago izan da, ba, estrategia gehiago eh, sortu ditzakezue, edo, ba, ez zere, ba, esperimentatu eta ikusi ze nola jolazten duzuten hobeto ez. Neri, bezakit, Ezan bezala, mm, aurre, jokuan aurrera egin nahi bada duztute, ba, asteko eta eguneko horrenka hoiek betetzean ipentsatu dela, eh, sagut ba, beharrezkoa. Beharrezkoa. Eta, uh -huh. e, normalean, ba, erronka hoiek partida jolasten e, lortuko dituztute. Ba, Ezan bezala, adibidez, ba, partida batean jolazten bat duztutute, bi kart, e, karta bat, ba, bost puntukoa segurazki ba, erronka, az, eguneko erronka bat, bete duztute. Ez? Ordun... Simplea da, erronka horiek e, garetza eta e, gainera ba hori bak. Esan beztera karta gehien mantendezkigu. Ez da beharrezkoa. baina ni pentsatzen dut ba, oso garrantzitsua dela batez ere ba jokoan gehiago disfrutatzeko. Mm -hmm. Ba, eske da pixkat, osa sartzen bazara aukera gehi izango dituzu karta berriak lortzeko eta horrek aukera emango dizu ba, pixkat eh Joko modu zabalago bat irekitzeko eta... Ez, pixka... Azkenean, niri joko honetaz gustatu zaidana da hori aukera hori ematen dizula esperimentatzeko, karta guztia, karta e, ezberdinak nahazteko, joko modu ezberdinekin, ba esaten zenuna hori kombinazioa jetan, gustatu zaidana da adibidez, ba hori baditu zula e, Bueno, asieran edo lortzen diren karta, eh, karteetan batzuk igual ez daukaten niongo eh, trebetasunik, ez? Baina trebetasunak dituztenetan, ba, odepi modu nagusi, ez? Bat adela, eh, karta, ba, buruz behara ateratzen denean, gero, eh, agertzerakoan edo buelta ematerakoan, ba, orduan indarrori aktibatzen da. Hmm. Bai. Eta bestea da, jarrai, jarraiko hortasunekoa edo bai. jar, jarraitzen den indar bat, ozera, e, bein jolastu duzula, e, denbora guztian e, balioko du indar bai. bat. Bai, bai, zer naho ez du komentatu, bueno, komentatu kartabako itzak bere habilitatean no, askotan, ez? Ez den-denak ez dute, baina gehienak ba, bere habilitate bakarra dute, ez? eta batzuk bat, batzuk komentatzen duen bezala ba, dira piskat kartari buelte ematen digunen karta ez deskubritzen denean ez zer mm -hmm. normalan gu hackingo dugu zer jolasten dugun baina gure areria jolasten ditun kartak buruzbera agertuko dira eta ba, ba, ja biak pres gaudenean e, ba, ikusiko ditugu bakoitzak ze karta jolaste ditugun ez Eta hau garantzitsua mm -hmm. da, zeren, ba, bueno, esan duen bezala da jertzek, ba, batzuk dira e, gazteleaz alrebelar, ez? E, ezagut, karta ezagutzen dugunean, ba, efektu bat izango du. Eta beste batzuk izango dira, e, ba, jarraipen auten efektua batzuk, ba, dibidez, ba, e, ba, dago kartabat, dira, Evil Dinosaur. Egunstaz <laughs> zaitasko, ba, komitik, komikitako izenak, ez? Evil Dinosaur edo dinosaurio gaiztoa, ez? Eta Mai. dinosaurio gazta daka, e, jarraipen efektu bat, non, e, ba bere, ez da, puntuko indarra duela, bainan, e, irupuntu horri, e, irupuntu horiei, ba, bi puntu gehiago e, batuko e, dizkiote, e, ba, eskuan, eskura gaitugun karta bakoitzeko, hau da. Normalan kartak ba 3 punto izango ditu, baina ba ez dago ez baditugu 3 karta eskuan eta karta hori jolastu badugu, ba horrek balieko du e, eh uste punto. Eta karta gehiago izaten baditugu, ba balioko du e, ama 15 punto. Eta orduan nola egin dezakegu ba, di, eta berri sartzen gara zen Nola sortu dezakegu ba ebil dinosaur super potereçu hori? Ba, adibidez, bilatza karta bat edo karta batzuk, ba karta gehiago lapurtzeko aukera maten dizkigunak. Orduan berriro sartzen gara ez, e, efektu hoietan, eta nola kombinatzen ditugun, eta nola ematen dizkigun, e, ba, ba, ba, bueno, garaitz, garaitzeko probalitate gehienak, ez? Gainera, gainera ba, komentatu nahi du gauza bat. Eta da hasieranez hasieranez, asieranez, asieranez e, bainan, Jolazten joaten garen einean, e, normalean, amargarren maiatik e, irgaratzen dugunean, ba, pixka bat, partida bakoitzen izango da apostu bat bezala. E, apostu horretan, ba, pixka bat, jolaztuko dugu e, gure jokalari maia, vale? gure klasifikazioa, esan dezakegun bezala. Uh -huh. bai. Eh, dira, o, bueno, maia horretan jolasten dituguna dira, pixat, ba, eh, pelikuletan zen eh, noazien, las gemas del destino edo los kubos, kubo kosmiko edo horrelako zea bat da, ez? Eh, claro, no nola, nola ukeratzen dugu o, zenbat, oietako zenbat apostatzen ditugun ba, errexea jolasten ari garenean, goian aurkituko dugu ba, horkaratutxo ba, bat, horlako, bal, kubo bat edo eta normalean ba, ba, ez badugu ikutzen ba, partida amatzen dugunean e, irabazleak galtzaiari bi laportuko dizkio biku botxoiek mm hamark -hmm. e, kuborekin gaizkiz banago, mailaaz igotzen gara simple baina vale baina zer gertatzen da ba, partida erdian kubori ikutzen badugu gure gurea postua bi biko da mm -hmm. eta zer gertatu daiteke ba, partidadan guk kristonako e, sorta ikustea hor gure ikus juken, ez ba. Honetan, ja, iaia irabazi dut. Eta azten gara ematen, ez? Ja, lehenengo, lehenengo txandatik, ja ematen digu. Eta gure etxaiak ikusten du bere kartasorta, eta ez da, buah. <laughs> Ze kartasortatuko bat duzait, ikaragarria. Eta igotzen da, juaten, aposto igotzen joaten da, ez? Eta ikusten duzu, askotan gertatzen, gertatzen da, ba, partida amaitzen denean, E, irabazleak galtzaiari sortzi puntu, sortzi bai, klasifikazio puntu je kentzen dizkiola ez? Piskat, ba, uh -huh. futbolea izango litzateke, ba, nolabait, e, irabazleak galtzaiari iru puntu je kentzen duko balizkio bezala, ez da? Uh -huh. Baina, ze gertatzen da, eta zin da piskat, e, giro txori, ikusten badugu, adibidez, gure txaila lehenengo rondatik bikoizten juan dela, guk aukera dugu, ba, e partida ateratzeko eta bakarrikan e, kubo kubotxo bat gal, galtzeko. Ordun. Joko honetan ikusi du neri nik pizkat konklusio, bueno, konklusio, bai, e, gauzat ikusi do ana joko hori dela. Eh jokoen da e, askotan pena merezi duela lehenengo bigarren rondan. Ez baduzu argi ikusten nola edo karta txarra tokatu zaizkizu eta bar. Edo, ikusten duzula zure txaiak ba, azten dela kristonako ba, kombinazioak egiten bigarren lehenengo birrondatan. Askotan pena merezi duela, pixka, partia bertan bera uztea, kubo, kubo bat galtzea bakarrikan, <risa> eta eh, ba, beste bat astea beste, beste txai baten aurkaz. Zeren, nik oh, eh, hau ere bai ikusi dut jokuan, ez? Adibidez, nere ni dakit, eh, nere karta sortekin eta bar, normalean Ba, bueno, eh, Gehienetan irabazten dudala. Baina, tokatzen bazait, jokalari bat, ere bai, deskarte karta, eh, deskarte jolas modu hori erabiltzen duela, ni bezala? Nork irabazten dut, eta nork altzen dut, pixka dizaten da aleatorio. <laughs> Zeren, ja, eh, depende de, eh, ba, ze karta tokatu zaizkion bakoitzari hasieran eran, ze karta tokatu zaizkion eh, erdian, eta nola mm -hmm. konmenatu ditun, Eta askotan, ba, adibidez, ba, nere jolas modua e, jolazten duen beste jokalari baten aurka jolasten du dunean, askotan, ba, ez, ez dakit galduko edo ere batziku duen, zeren, ba, pixkat, e, batzutan da, zorte puntu hori, non, ba, batek honetan jolasten du besteak horretan, eta, ba, ba, puntu batetik irabazi duzu, ez. Baina, claro ba, esamezela, ba, neretzako, ez, alde hori dauka, non, ez baduzu oso argikusten, eta ez, Ez bizkat ez arraiatzeko e, eta ez jo, eske orain galdu dut sei partidas jarraian eta galdu ditut ja hiru ez hiru ez, ez bost bai galdu ditut 5.5 bos, bost, e, bai. Eske bost mayak eske <gai>, esaten da eh Brawl Stars-era jolaste da kopak, ez? Brawl Starsen ba kopoa e, irabasten bazenun kopak ematen zaizkiz zuten eta eh E, ba, Maia altutan, normalean, ba, kopak apostu, apostun jartzen dituzu, eta irabazten mozdu, ba, kopa eramate dituzu, ez? Ba, honetan berdina da. E, eta askotan, ba, m, piskatko meni da. Ba, bueno, ba, hori puntu bat galtzea bakarrikan, baina badakit, ba, ez dala sortzi galduko, Eta beste batzutan, bak, pena merezi duela ikusten baduzu zure txaia ez dagola ez dela oso onaz e, e, ikusi du, duzulako, ba, pf, oso konbenazioak askar egin ditula. Egin baditu, egin baditu. Ba, batzutan peni, pena merezi duela zents horretan, ba bueno, ba pizkat presionatu zure txaia ea, ba bueno, orain jarriko ez bikoiztuko diot berriro. Ea, ba oraingoan bera retiratzen den, eta nik, ba ez, ez dut agian 8 erabazeko, baina lau maila era bazeko ditut, ez? Uhum. Eta, bahori, zait, ba hori, zentzu horretan, iruditzen zait, ba, ez dakit, eh, oso neurritua dagoela jokoa. Ez dakit, guztat, pila bat gustatzen egin zait, eh? ez dakit antzeman duzuen, ez, ez? baina. E, ez, ez, da oso bat <laughs> egin <argega ditu. laughs> Baina, ez kei, iruditzen zait oso, oso, oso elegan, oso ondo egina ez dakit, guztatzen zait, ez. Eee... Eh, zergeio komentatun nahi nuen, zergeio komentatun nahi nuen. Eee... Eh, ah, bueno, guazen agian alde... Eee... Eh, Txarrekin, alde... Bueno, joko ditun alde espositiboekin edo ez. mh uh -huh. Nik... Eh, bueno... Zu su, su zaudene zaude super pro... Eh, nik igual jarriko... Oh, Dizkiot pare bat gauza. Eee... Eh, esan duzun hori bazkenean eh, jokuan hobetzen joateko... E, ba, eguneroko e, erronko aiek betatzen joan eta guzti hori eta hor arrazoi guztia daukazu. baina hor egin batean ba, neg alderdi negatibo txoa bat aurkitzen diot dela hori sartu bartzarera lasan duzu bezala gurpio horretan eta ez batzara sartzen ba, nahiko zaia duzula obetzea Bai. Orduan e, iruditzen zait bat txanonooiekin alko zenukra noiz behinka, goalegunero kartatxo bat eskaini alko luetela, e, e, kitze aukera, erosteko dendan ere e, kartaren bat eta or, orduan emate beste forma bat hobetzeko e, ere sartu gabe hor. Bai, Zer, azkenean, dendan bai. erosi dezaketsuna, betu dezaketsuna, normalean dira puntuak e, edo energia inda, e, puntu haiek ba, kartari puntuak gaitzeko, eta Horrek egiten dizu berriz ere sandu ba, zuen gurpi jo horretan jarraitzea. Orduan, iruditzen zait, falta zaioela auke, beste aukera bat ba, horretan sartu gabe Ba, Erial izateko kartanen bat edo naiz behinka, ba, hori esan doan bezalaigual egunean e, Bizpairu karta edo eskaintzea eta ukitzea beste aukera bat, ba, noraz dait ba, kartak lortzeko xa, esan duzu bezala bat sartu gabe horretan eta ba, pixkaate ba modu casualago batean sartzen garenantzat ba izateko aukera ba no ezuenka batzuk bat eta ba parte horiek era bizita ba champona glortho maitut ba igual dut siterosi baina sartu gabean bai esan duzun ba kurpila gabe horretan badago badago aukera bat Horretan esaltzeko, eta da, e, bueno, hasieran e, jokuaren, ez dakit lehen pantalla den, edo, edo bigarrena, edo ez dakit nola ateratzen den orain txabertan, ez? Baina dago, bapiskat, eskaintzen e, ba, pestaña horiez, e, denda, deitzen dago, e, joku barruan, eta normalan dendan izango dugu egunero ero, e, ber, e, berrogeita amar energia puntu edo e, eskura, doan eskuratzeko aukera, eta horren gainean dago ba, pizkat kartak hobettzeko e, aukera eskenintza batzuk vale eskentzaileek normalen oso onak dira oso oso onak dira baez vale? zeren irireistenan punto bat non zure karta hobetu barduzun eta eskatzen dizute ba, puntu pila bat eta eta modificadore pilla bat eta bueno, da pixka bat gehiegi eskarzuutela eta eskentzerroit horietan normalen beti egoten da ba, ba, eskentza merkeren bat eta izaten, puntuak izaten badituz eskuragai, normalean pena merezi du hor kartako betzea merkeagoa aterako delako e... kartaz horten gestio horretan e, baino, zeren karta horten gestio horretan edo pestaino horretan e... ba izango du prezio normala eta eskentzetan, ba, prezio e... merkeagoa edo, eh? e duanieko dira. Hau da, eh, jolasztoko dute, ba energia dependezen bat energia duzun eta bar, ba gehiago kostatuko da gutxigo, ez, eh, adibidez. Ba, orain txertanik eh, karta bat hobetzeko daukat, eh nor, normal hobetu nahi badut, ba kostatuko zait eh, en bere beren energia kopurua eta gero modifikadore edo ez daquen mutadore, ez daquen no, ezendioten. Ba, 10 gutxienez Eta eskintzan adibidez, ba, baka, bakarrikan 50 energia urditzen baditut, ba hobetuko zait. Mm -hmm. Aukera ematen du, baina aukera eskaseak dira. Eh, zerenbap pentsatzen dut, eh ba bon, bueno, jokoak piskat bultzatu nahi zaizula, nahi dizula ez, piskat, ba disf, disfrútate la comida tartean, baina bai, ba erronka hoiek betetzera eta eta piskata ba karta sorta handiago bat e, sortzeko eta barrez. Bai, ulertzen dut esatu duzuna. Badago aukera, baina aukera hori, ba, hori murriztua da, ez? Depende ez eskaintza dauden egunero, ba, karta batzuk hobetu alkoituzu eta karta hoiek betzen baituzu, ba, karta gehi ezkuratzeko aukera izango duzu. Zerren, hau ba, bueno, ez dut komentatu sakonean, baina, ba, hiru irizpide ditu joko honek, hiru klasifikazio ezberdin, ez? Badauka, e, jolas, jokalarian mailaren klasifikazioa, badauka eh, denboraldi pasearen eh, eh, aurrera pena edo, eta badauka eh, kolekzioa, ez dakit nola ditzen dioten, eh, puntos de kolekzioa, ez dakit nola ditzen dioten, vale? Eta, klaro, iru, iru irizpideoiek independienteak dira. Bata eh, balintzatutuko du zenbat jolastuzun denboraldi horretan, besteak balintzatutuko du zenbat irabazten duzun, denboraldi horretan, eta besteak ba, e, baloratuko du, eta hori, orain arte, e, iraunkorra izan da, e, ez dela ez da eseteatzen, dela zenbat karta desblokeatzen dituzun, bale? Beharrezkoa da hiruak e, berriro, sartzen gara berdinean, beharrezkoa da iru, irutan igotzea, ez bainan, irutan igotzen bazara, pixkat, modu nuklear batean, hau da, partia jolazten normal, Baina, pixkat ikusten, mm -hmm. ba, horrein jolastu bardu dala, ba, iru puntuko laukarta, ba, pixkat modifikatuko dut nire baraja, eta horrez. Horrela, mm -hmm. jolasten bazara, azkarrago obetuko duzu, eta e, eta, bueno, horrela ingo duzu jokoan, azkarrago, iru, az, iru zelkapen hoietan, baina, berriro saltzen da berdin, ez janez, behartzen zaitu, pixka bat, ba, e, gurpil horretan saltzen, eta, bai, bai, ulertzen dut, kexia hori. ni komentatu nahi nun, Eh, jokuak eskintzen dula. Jolas modu premium bat. Bueno, jolas modu ez, eh desbloqueas el pase de temporada, ¿vale? Uhum. Eh irutzen zeit eh oso oso gareztea dela. Denboraldi pase hori. Ez dakit zenbat irauten duen. hilabete bat irauten du denboraldi bakoitza, orain biratzen ari naiz. Eta normalean kostatzen da 11 €. 11 €ogatik emate dizute karta bat eta Eh, ba pase, e, denboraldi pase horretan ubetzen duzun maila bakoitzero emango dizute gauza bat. Normalean, ba eh doaineko jokarari izaten bazara, ba e, mm, e, lorpen hoietako herena izango duzu toan, bale? euro hoiek ordentza baituz eta zeiko dituzu guztiak. Claro. Hamaika eurotan, ba, bueno, bai, higite e, asko irabazten dituz dut abar, baina, jo, iruditzen zait, oso oso gareztea. O sea, imaginatu, hamaika eurotan, e, ordeentzen dituzula hilabetero. joko bat erretzen zaitzu, urtero, ba, eunda e, berro gehi, eunda euro. O sea, oso oso gareztea iruditzen zait, ez? Denbora paseo pase hori. O sea, ez, dauka, ez dut valoratzen momentu batean. denboraldi aldi pase hori erostea, Eta bai agian pentsatu zaga, ah, pos mira, horrein horreitzen badut premion honekin, ba, ah, agian, pos, ezakit, eskaintzau, ba, ondoago, bainan premiona eske oso-oso gareztei urutzen zaitu. Ikarra gari, hori, bueno, alde txar bat bezala ikusten dut, ez? Beste alde txar bat ikuste dudana. Neri, pertsonalki ez zait guztatzen, e jokalarien arteko komunikazioa. Jokuan ezin dugu beste jokalariari ezin dugu itzegin, ez? Ezin dugu tekleatut zerbait eta mezu hori bideali. Baina, badauzka hori lako, ba, bueno, e gif batzuk edo, bueno, emotikono batzuk beste jokalaria botatzeko. Eta ze gustatzen zeren, ba, nik badakit urteaskoko esperientziarekin badakit, ba, ba, joku kompetitibotan jendea oso gaiztoa bilakatzen dela eta usorresa dela beste beste jokalari batik, biskat, ba. ba, ez dut esango, ba, buli bu nantzako aitea, baina, ba, bai, biskat, e, sartzen zera zera konpetitibo batean, eta, eta, bueno, ba, ba or, sortzen dira, ba, biskat, erlazio batzuk nahiko toksikoak, vale? Joku honetan oso limitatuta dago, zeren, ba, bueno, esan bezala, ba, emotiko hono batzuk eta barbidali ditzakezu, baina, ba, nik horik enduko nuke. <laughs> niri hori zai gustatzen eh, ambiente sano batean ikara izango litzateke baina eh, ambiente competitibo batean normalean ambiente azta, azta sanoa eta Ni horik kenduko nuke hori zai gustatu bat ere eh, eta bueno ga, esan bardut, gauza bat ez zai gustatu dela jokoa, irutzen zai dala adiktiboa Xa... <laughs> ha, ego, e, emanun egun batean ba, gutxi gora e, e, etorrin zan lanetik Arratxaldeko lauetan edo, bazkaldu nun, eta egualegon entzen, ia arratxaldeko sortzizara arte jolazten. Baina konturatu gabe, eh? Pupupu, beste partidat, puupupu, beste partidat. Eta gu askotan, ba, bueno, lehen partidak eta bataz ere, ba, lehen egunak, ez? Hau, jokun, pre-to-play jokupillo batetan ikusi dugu nola? Ba, lehen egunetan ematen dizute dena, ez da? El oro i el moro. En batez dute, ah, bera, eskintza hau, eta gainera hau, eta bera, karta berria, eta, eskintza, eta jokunetan pisa bat antzekoa da. zen lehenengo egunetan e, desblokeatuko duzu guztia. Zer, gainera lehen maietan e, bot piloa daude. Zeren, ba, bueno, zaila da, hain txarra izatea, vale? E, zaila da a, amargarren mailara ez gainditzea. Orduan, normalean amargarren mailar arte askotan aurkietuko duzu bot. E, bot jokalarek, edo jokalari artifizialak, vale? Eta zentzu horretan, claro, jazten zara jolazten, eta gian lehen egunean sartu etzak ez du hor, lako, telefono joku batera, iru, lau hor du jarraian, jartzen bat zara, hori, <laughs> alde batetik, hau oso ondo, disurtatzen duenak, baina ni horri ikusten du, batez ere, eue, gaztentzako eta bar uff, e, arraiskutxoa, eh? Zingor, <laughs> uff, uff <laughs> esperientzia propioan hor e, bizituta, ba, ba, ez dakite, ez dakite oso ni. alde negatibo ez, ele eh, jartzen ez dakite, unbarko litzatek ah, limitadore bat, ez? Baina, claro, alde positiboan ere bai, ba, iba, joku free to play, joku pillo bat ez normalean limitatzen ditzute zenbat partida jolastu ditzakezu egunero ez? Artzeutelako energia ba, limitadore bat edo mm horrelako -hmm. bat, ez? Eta azten zuen horretan, zuk irabazido galtu, jolastu aldituzu, partid, nahi duzun partia guztiak. Claro, hori alde, ba, esan bezala, positiboa da, baina, ez alde, ez que joakoa jo, hori duditzun zait, oso adiktiboa, oza. Sea, <laughs> ez dakit, ez dakit, ah! ez dakit. Ez dakit. E, eta orintxe bertan pentsatzen eginnez eta bueno e, sararttukouz ere bai ba, bueno, alde puntu, puntu negatibo ez dela, e, eskinintzak Eskaintzak Ba ez ere esan be zela gaztetarako pixkat bideratutako joku bat dela e, komiki pertsonaekin eta bar dago ez dago esan beharra e, eta claro ez dakit lehen edo bigarren pantaila joko erena, baina nahiko organikoa da, e, eta eskaintzak da, e, eskaintzaz, ba, karresuel bat, eskaintzaz beterik, eta suposatzen dut ba, joko honetara engantzatzen bat zara. eta dirua pixka bat izaten baduzu eta horrelako joko gertan gustatzen bat zaizu, nik ez dut horrelako joerarik, baina ezagutzen ditut lagunak adiez, ba, fornaiten nila betero, eta bi jabetero, eta zakizten bat noiz behinkaden, Baina ordaintzen dutela ez denboraldi pase hori ez. Ba iruditzen zait. Claroa bezala ni euten zunetan. pentsatzen du joko honen deboraldi pasa ez duela pena er merezi baina baina klaro, badau, jendea pixkat normalizatu duela ez bideojoku eh, zerbitzu bezala bilakatu diren joku hauek Ba hauetan denboraldi pase hori ordein eta batez ere, behiz amezela e, gaztea bazara eta bar e, ba ez, dakit ez, ez dut oso ondo ikusten zen zuerretan eta horrentxe bertan ez dakit e, ja, ez dakit zer ez, ez, ez daukat pentsatzen dut ez zateko zer gehiu zeren, ja e, nik uste dut, ba, pixkat, e, botadu dela guztia ez? mhm mm Nika ipadun nahi nuen, eh, alderdi bat, igual da oso rookie, eh, kesia, baina, eh, niri gertatzen zait bat zutan, ez, es, zaudezure estrategia egiten, eta esan dozun bezala, lehenengo txan den daukazu punto bat, ez, eh, in, eh, energia indar bat, mm -hmm. eh, urrengo handitu zubi, eto horrela. Bai. Baina e, Batzudan faltan botatzen dut e, adibidez ba, bueno, batzotan tokatzen zaizu orden batean on, agertzen zaizu lau bohost eta seiko kartak hasieran eta ez daukaa zuen bai. bat be ere jartzeko hasieran bai. ta... Batzutan faltan botatzen dut pilatzea puntoiek eta horrengoetan bai. e, jolastu bali izateko aukera hori izatea. Egon nintzen, lehen biegunak jolasten hortaz e, ba, e, uhartu gabe. Eta askotan esaten nun guiz, zergatik anezin dut jolastu karta hau, <risa> aurrekoan ez dut jolastu eta ez dut gaztatu punturik. Eta gero, klaro, oartzen nintzen, azkerean, astea pasatuta, o de repente oartzen, ostras, ez baditu dut puntua goi gaztatzen, ez zindut jolaz, oza, sea, ez tia gordetzen. Mm -hmm. Eta, klaro, badaude, e, ba, ere muoietako habilitate bat adibidez zaten da, ba, e, txanda bat erako, bost puntoo gehi hori dituzula. Eta batzutan nire kakabata, zeren e, agian ez dituzu, E, ba, bost puntuko kartak edo karta indartsoak ez deitu zu. Eta bost puntu agian sobratzen zaizkizu iru. Eta atzutan kaka edo ba hori ba adibez ez kartak eskuragai edo bai bai ulertzen dut eta e, bai pixkat damutu nuen, lehen astetan ez zatea joe, klaro ez dira gordetzen puntuak horrein nu, klaro orain ulertzen dut joe. Nire ereko <laughs> estatu zitzaen egun batzu konturatzea bai. baina bai bait eta gainera Batzuta, pentsatzen dut hori pixkat, gaiztoago jokalari bestela gaiztoagoa egiten dizula. Zeren, niko adibez hartu ni hortonuen, hortoninson. Nola, eh, bapatean ikustenuen. Osea, ore derpente orain ez dut pentsatzen ze konbo egin barduan, baizik eta beste beste irizpide bat osartu zait buruan dela. E, e, txanda eh, Vale, pixka bat eh saiatzea e, hau eh e, optimizar, ¿vale? Uhum. Eta batzutan jolasten ta ez, taondo jolasten ez, tirabasten ari naiz eta bar. baina nereburuan. Eh, uf, eske orain, claro, jode, este cagada, galdu ditut 2 punto. Agian ezen ditun 2 punto jolaszu, baina galdu ditut ja bi punto. Eh, ah, Reihtar. Esta, esta, gaistorri ten eh? Oh, bai, bai, bai, bai, bai, bai. Hori, mira, kesa hori ondo ikusten dut, eh? Ez dakit, ez dakit etorkizunean jarriko duten, zeren iruditzen zei dela gauza bat, e, pixkat, nola bait, ekilibertzen ditu partidak, ez? Zeren batek pentsatuko loke, ah, beira, jarriko ehingo dut, ba, karta sorta bat, e, puntu bateko karta gehienak enduko ditut, eta bakarrik endizengo ditut, biru, lau eta bost puntukoak. Eta horretan agian, gehiago aproetxantzen dituzu, baina, ba, ez ba dakit, horrela dela, ba, dakit, da azken eran pixkat kombinatzea, ondo kombinatzea, eta, ah, e, o, pentsatzen dut, ba, puntoiek ez dira ez direla gordeko. Ez dutela egingo jolas modu bat, edo ez dutela aldatuko jokuaren, e, pixkat, e, mekanika, ba hori aldatzeko. Baina, Esa bezala, behizkat, eh, ba, lehen, lehen astetan edo, edo, bueno, hazi eh, berriak zaretela jokuan, ba, ba seguraski amorrua, amorrua eh, sentituko duzutela, ba hori ez dira gordetzen, bai, bai. iruditzen ditzen zait, legitimo, legitimo hiru ditzen zait, kisa hori, bai bai, bai, bai, bai, bai. Ba, bueno, ba, nire garen txabertean, ez dakitzuk zegoen zer joan nahi duzun. Ez, ez, horiek ziren, negia zan, eh, oza, adotzenagoa ziren hasen dut zumnarekin ez da urtsun eh, izugarre ditu joku bat, eh, oza, gustatuko zaizu gehiago, gutxiago, hmm. negia zan, eh, eh, ondo pentsatu da ondo garratua dago joku da, hori onartu behar diot. Bai, bai, oza, manzela, bueno, niri hurretu zainzit, hori ba, joku oso, oso elegantea, oso ondo pentsatu ba ez dauzkala, ba, da euskala bat itzen es esan, esan zela, ez e, e, Ez da euskala alde negatiboak baho handiak zenzorretan eta bueno, piskat, eskatzen dizu du es ez, ez dut esango denbora zeren azkenean ba, egunero mipetsatu gutxi gora bera hogei eh? minutu kin edo sartzen badizkiozu. Nahi duzun guztietan, ez da azubi, ez da ez da bearrezkoa hori ba, ba, denboraldi pasean aurreratzen. Ni da biz oporretan ez dut jolastu bat ez? Eta emanduta aste bat oporretan eta ez dut jolastu bat Eta ez da somatzen, nolabaitzaren azkenan beti zure mailan antzeko jokalereekin e, jarriko dizute, ez? Eh, iruditzen zaite hori, ba, oso penx, oso ondo pentsatua dagoen joku bat iruditzen zaite eta oso entretenigarria, oso erresia. Eh, jakitea nola jolasten den, eta gainera eskaintzen dizula, ba, eh, sakonera hori pixka bazture estrategiak eh, sortzeko eta barrez. Eh, ez dakit, ni eh, pila gustatzen zaizkit, jokoiek eh, gaztelea eh, ingresa esaten zuten izitu lehen eh, hard to eh, to dominate, da du master, do, ba, eh. ez. Eh, ba, oso errexe direna eh, ikasteko, eta oso zaiak piskat e, dominatzeko, ez? Eta honetan dominatzak ba, es, eskartzen dintzu, ba, piskat, ba, karta berriak desblokeatzea, eta piskat, ba, ikusten joatea zer egiten duen karta bakoitzak, eta saiatzea piskat, e, bilatzen zure estrategia eta ze jolaz moduan zentitzen zaren e, eroso, ez? Eta, ba, niretzako hori ikaragarria da, oza, birutzen zait, e, e, Joku sortzaileen artean, ba, piska bat, e, piskat, mai jokutara eta karta jokutara plazaratuz. E, iru ditzen zait, ba, oripen, norbait joka, e, bueno, e, sortzaie batek hori pentsatzen duenean, iru ditzen zait, ikaragarriaz. E, piskat, kontrapuntua jartzeko, e, aurreko astean egon nintzen joku batera jolasten eta ba, jokuari ba, oso nota ondiak eman dizkiote, baina e, mai joku bat da. Eh, baina, ba, bueno, komentatzen zuten dela, mini jokuen mai joku bat, ez? Eta gonentzen jolazten, eta jokuri, bueno, jakindan nola zan, ni jolaztu nuenen, bukatun impresio berdinarekin, eta zer esan nahi dut horrekin. Ba, klaro, mini jokuen joku bat, pixkat, eh, irutzen zaitzula ez, koesio gutxi duela joku bat bestearen alde, eh, besteare, bestearekiko, ez? Eta zentzu horretan, ba ba bueno, ez nabe badauzka hiru irizpide horiek, ez? Ekartak obetzea, denboraldi pasea eta, eta e, garaipenak. E, badauzka hiru irizpide hoiek eta pentsatzen dut oso nuklearra dela, ez? Batean hobetzen baduzu normalean bestean hobetuko duzu. Orduan pizkat joango jolasten joaten bazara, joango zara parekatuta hiru maila hoietan, ez? Eta, esan bezela, berriro esatu dut. E ikaragarria iruditzen zait, ba, sortzaile batek hori guztia pentsatzea eta detaldi guztiak pentsatzea eta gainera, ba, proba egitea jakiteko ze kartak ez duten jokua puskatzen eta horrelako zea hoiek, ez? Hori e, iruditzen zait, ba sortzaileen prozesu bat ikaragarria dela. E, oso zaila, oso zaila zen bat, beti piskat eh joko honetan adibidez, ez? E, sentitzen zara pixkat, eh tentazioa sentitzen duzu karta oso boteretsuak botatzeko. Baina jolasten daramazunean hilabete bat ikustu du karta oso boter eztu botertsuak botat, botatzea ez dizula partida irabaztea eh aseguratzen, ez? Eh irabazi dezake batean, baina nagian galdu beste bitan. Eta, claro, Eh, ez amezela, guzti-guzti hori pentsatuta dago, pentsatuta dago, eta ematen du, ba, bi puntuko kartak ez direla oso honak, baina batean ba zure harerioak botatza izkizu bi puntuko karta bat kombinatzen duela horrekin, eta gainera honek hil e, e, tzen du hau, eta hau jartzen da beste alde batean, eta batean ba ikuste duzu ba, irabazten nahi zinela, eta <laughs> torren txandan, galtzen nahi zara, beste e, toki guztietan, ez? E, ez esan bezala. E, Ikararagarri guuretzen zait guzti hori orekatzea eta joku esan bezala oso elegante bat eta hori sortzeko ez. Ni Eztiota hamar bat jarriko Ezioza hamar jarriko zen ez zai gustatzen hamar jarza, ez dut aurkitu joku bat pentsatzea bat perfektu perfektua dela baina bueno, bedatzi punto bost eta laugema del destino jarriko dizkiate. <laughs> <laughs> Xoba falta zaio chatzeko. Bueno, bai 5 direnez, bai bai, Jema, bai, faltatu zaio pizka bat, ba, ba, snap egiteko. Hau, bueno, ez du komentatu, baina ingelesez snap da. Eh, ba, behatzeekin ta no se ke egiten zuena pelikulan, ezta? Orda, orda. <laughs> ba, bueno, ez da ez dauka mar bat, baina gutxienez 9.5 bat e, bai eramango du, gutxienez, gutxienez. Oso oso oso oso onona. Ikarre, ditu dituzteit. Uhum. Bueno, eta agu estanda, ba, musika apizkaz jarriko dugu, eta, ba, ozairena mairekin joan gara. Eta nek saioa maia hasi eran aurreratun duan bezala, ba, segura datorren saioan e, cyberpunk jokua ekarka dut. Zer nipen txatzen dut, ja datorren saioarako, ja jokua garaituko duala. Horentxe bertan behiratzen nahinez, et, <grafik> jokuak badauzka apiskat hiru e, irizpide bezala, ez? Iru, e, aurrera, jokuen aurreratzeko hiru irizpide bezala, hiru klasifikazio bezala. Eta bat da, historian aurrera egitea, beste bat da, eh, sekundariotan, bueno, historian aurrera egitea, bi, bi, bi, bi ezberdin dira, depende nondika joaten zaran, baina normalean, hoiek bi garaitu, eh, lortu itzak guztiak, eta gainera, gero gainera, eh, misio, ba, sekundariak edo, ez? Eta nik kasunetan, badaukat, batean, oza, historia principalan gutxi gorabera bera, eguneko geita mar gutxi gora egina, eta sekundariotan eguneko laro gehi. <laughs> <laughs> Beraz, ba, bueno, ba, ez dakit bukatuko duan joko baina seguraski, ba, ba, ba, bueno, ni pentsatzen dut, ja, berrogei berrogei tamar hori ja, ideia bat izango dela, ez jokoaren eh, <laughs> nondik kan joaten den, eta eta zer egin behar den, ez? Onda, onda. Baina, bueno, niko horre dizut, eee... Ba, bueno, berriz ere emango izudela beste azte gehiagoko eh, tarteaz. Gokorrak. Gusta dut oposaketak eh, azterketa egin arte, bani uste eh, dut hor zentratuta egon gona izela. Baina... Horibáñole, eh, quejaduna no idut, es de azula ucara en la nota jartseko... Ah, malo, vale, vale, vale. Bota, bota, bota, <ríe> sure nota, bota azure nota. Barcatu, barcatu. Eh, Neren nota es da azurea sainal tú aizango. Bu, uh, bueno, este, este, este, este, este, este <ríe> es... Bu, <ríe> bueno. Es, la, se, se, se... Se, eh, es gaindito a mango, o sea, nota gente, pues. va a de gente de mano, Dios. Va a estar pues. de gente de mano, Dios. Bueno, a ver, Vos laubates Dios, ¿verdad? Ja, ja ¿Vale? Eh, pues. A ver, es mi, se ha despido al o sea, esa mesela, o sea, jocó una eruditzenzaid, baña, nerez, no gustis, gustis, agarrabato, esa mesela, va, joraztando su momento, ba, su se ando, su mesela, va, Da pixka ate leizena anuntzioa bezala ez kando eh, haza espauz naiz bai, tal, pues bai, e, fringelzen zara bai. eta ezin zara gal ditu. bai, bai, bai egia da, da eta hori honertu bartzaio eh, oso ondo garretu adagolasentzu arreta bai, aurrekotan komentatu dugu ez, badaudela joko batzuk ez direla txarrak, txarrak baina ez ezbazaizu horrelako joko bat jolasten. En... ez duzu izfrutatuko nahi zeta, ba, ba, kristonako kritikak euki eh, joko hori Oi, bai, bai... Eh, eh, ni guztu dut, eh, bueno, ja lehenengo saioetan ja argi gelditu dela, eta ni guztu dut ere denboraldi honetako azken saioetan argi gelditu dela, ba, bueno, azkenean eh, jokuena oso oso subjetiboa dela, eh, eta joku bat... Eh, oso ondo egin egon daiteakela, baina ba ez badazu estiloa, edo ez da ba, zaitu arrapatzen dena de agatik, bai. agatik, ba ez du klik ingo zurekin, eta hori oso pakotxaren araberakoa da orduan ez. Horri da. Ez dago egi absoluturik emain hori e, argi dago. Hori da. Eta nigo mendatuko nintzuke, orain bizka anime ez zentzutan eta hori eriltzen zarela, biztadatxo bate bai. matea, ba, ziberpankeko animearik. Ah, bai, pentsatu nun lenguan, orkitu nun, bai... Motza bai, da, motza da. Abukatzen duanean ikutsuko dutari, bai. Motza da, zeren esamezera ba, bueno, hogei minutuko programak dira. Baina, ba, piskat, albidetzen dizu anime bat da, e, onerako eta edo txarrerako, bainan, e, ba, bueno, bon, albi, albidetzen zu ikusteko, ba, ziberpanken uniberzori piskat biztaratxoa demateko, ta eta, bueno, entreteniagarria da, niri ez Eztitzeidan asko gustatu egia zen. Baina, bueno, ba, disfrutatzen Disfrutatzen da. Onda, onda. Ba, neraldeetik, mm -hmm. ba, hori, eh, ba eh, azterketa bukatu itartean eta eh, eh, momentuan jolazten harina izan jokua da bueno, ez eh, izude eh, gehiagir harrituko, eh, ze, bueno, idel bat da, baina, E, pues da joku bat egia esan, ezakitzen moden bora emango dut, ba, modu bigarren e, joku ezela edo jolasten, baina ez dut usten jolastari, eta egia esan da joku bat ba, bere mekanikarekin harrabatu nahuena, e, eta bueno, nioztut bai e, urrengo grabatzen dugunerako... ba zerbait gehiagoa zaltzuko modua negumona izela. Bailan zinda, eh, esan duz du izena? Ez, eh, adventuraitz izen da. da. bai, da, idel bat, bai, bueno, eh, bai, historian eta pixkat, denboran bida iatzearekin, eta historiako ah. pertsonai berdinekin lot, lotzen gaitu, eta bueno, pixkat, historia frikientzat eh, joku interesgarria, Ze, bueno, ze e, erromatarren garaitik, ba, Ciceron eta horrelako pertsona ezberdinak eroi bezala e, ezartzen dira, eta horiek, albitz, albitzen dizute, ba, e, balia bide gehiolortzea eta horrela, eta horrela juten zara pixat, idel bat izan da, ba, automatikoki juten da jokua, e... Ba, baliabidez berdinak pilatzen, eta hori jertienatzea azkenean, ba, bueno, eskotan esan dugun bezala, ba, hori hori da idelen e, funtsa pixka batez, gestioa mm -hmm. egitea, yeah. eta eta gila esan da joku bat, e, desinte de harrapatu nahuena, eta e, ba, eskotan haipatzen dugun, edo, galdetzen diazuna, ba, jokuaren e, analiziaaren amaieran e, aste baterako jokua den, edo den joku bat e, ba, bigarren maila batean hor eukide zakezuna mm -hmm. e, jolasten edo onetsbeinka jolasten Bye. eta hau da joku bat e, edo asko aldatzen da, hemen dik e, USA joa garabatzen dugunera, dirutzen zait hilabetetan zehar eukide dezakezuna. Hmm. E, jolazten, gustatzen baza izun aski, ni idelen friki bat daiz, eta horregatik bai. e, mantentzen hau, baina irutzen zait, bai, ba, badaukala potentziala hor, e, gustatzen baza izu horrela jokura noiz behinkak sartzea. Eta da joku bat, ba, bere garapenarengatik gatik, ba, batzutan sartzen e, zara eta 5 minutu da zu jokuan egin dezakezuna, mm -hmm. bestetan negun zaitezke berrogei minutu jokura jolazten, dependea, ba, biskia ze ze momentu handa jokua. Eta, bueno, hori ja bere mekanikaz hitz e, egiterakoan azalduko dut pixatu beto, baina hia zan, hoku interzgarrear bitu zait. Bueno, bahor <coughs> jartzen dugu, radarren, radarrean jartzen dugu, Adventurer Ages. E, nik komentatu nuen, nuen? eta horrein dikant, eskintza badagozti, bueno, e, au, entzuten gai, gaituen jendeak ez dakit behiratzen duen, maiz, baina, bueno, badak dute... ba, Seguro aquí Epic en e, dendan, ba, e, astero jokuak operatzen dituztela. baina bada derebai, bai, ba, bueno, e, oferta eta clave en ba web dibidez, ni aste honetan erausi dut eh ere bai, da, eskuragai dagoelako dago nik, Castigmierako ero, erosi dut, baina The Walking Dead Den, lehen eta bi, e, bigarren denboraldiak hor lako ba, so, e, sortu zure aventura, ez? Modu horretako bide jokuak pixkat e, ba, bueno, batmanen bide komentatu nuen bezala eta bar e, euro batean hor azken dira nira, hor ba, du pilo bat ez? eta pixkat, ba, telesaia ikusten zu modura baina zuk aukeratu eta ba, egiten duten bertsonaik eta bar, eta kasu honetan ba, bueno, fanatika lengua egunean, ba, euro batean dago, e... Hau, esamezera, eh, bueno, es dute esan, baina, bueno, hau, eh, eh, saiorerako ekarreko dut, denboraldi honetan, seguraski, ciber, ciberbank eh, amaitzen dudanean, ba, gustatu kolitzatake jokoneken astea A ber, ikusiko dut, a ber, nola, nola guazzen, baina, bueno, eh, nahi badozute. <laughs> Eskintzarik edo, segurazki idazten badai guztue, ba, eh, go, Instagram edo edo eh, ez ba, ba, e edo idazten badazute, ba, segurazki guk, komentatu dezakegu eskaintzaren bate edo. Vale, jakiteko bakarrikan. Eskeguro batean de Walk in the Dead lenengo le ta bigarren denborraldia, ba joku hori, jo, eh, oso ondo irutsatzen. Mhm. Uh ondo. -huh. Bueno, bueno, vale, ya está, ya está. Ganer ko luta tu daramagu ia ordu ta berri minuto. <risa> <risa> bueno. Ba ora. Horría, horría. Au ezan da Mugi Mersen eh seigarrren saioa, eskiz banago. Eta bueno, ba eskerrik asko entzutegatik eta ba, esan bezela, ba datorn astean edupo. Bon, datorn saion, bi dehogu guego. Ah, jo. Ah, jo. Space <tose>